Iubiți frate, Suceava, Nordul Moldovei, sau Bucovina, cum se mai spune, este o zona cea mai caldă, să zicem, a stării noastre, cu un popor foarte receptiv și foarte deschis pentru Hristos. Așa încât, fără multe introduceri, când trec prin Bucovina, când e cazul să mai zic și eu câte un cuvânt în zona aceasta, mă stâng de la bun început ca într-o familie dacă în zona asta mai legată de Hristos și bogată în mănăstiri și în tradiție străbună, nu ne-am simțit mai apropiați unii de alții și frați unii cu alții, apoi nu știu unde în altă parte al țării sau a lumii noastre creștine. Dincolo de misile ispite pe care le fac oamenii sau cel nevăzut, trebuie să privim la Hristos care este de-a de între noi și în inimile noastre seara aceasta pe care ați așteptat-o poate să v-ați gândit la cineștii ce lucruri extraordinar de mari să vă vorbească un călugăr frate ne-au propus să vorbim despre cele mai cunoscute teme sau virtuți cele mai cunoscute, dar cel mai greu de realizat, și anume despre Sfânta Rugăciune și despre Sfântul Post Postul Creștin nu voi stărui multe ele pentru că nu știu care om sau creștin ortodox nu știi să se roage, mai ales când îl doare ceva, mai ales când este simțit singur, mai ales când ori n-are mamă să-l mângâie, ori n-a găsit un duhovnic să-l sfătuiască, ori n-a dat de dulceața rugăciunii și atunci mai tare strigă, așa încât, înțelesul tuturor, sunt a care este, cu alții cuvinte, viața noastră a creștinilor. Este virtutea de bază după Sfânta credință cu care pășim spre Hristos. Întâi trebuie să credem și apoi să strigăm la cel în care credem. Tată, auzi-mă! Doamne Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! Și la Sfinții lui Dumnezeu, începând cu Maica Domnului, ca să se roage pentru noi. Sfânta rugăciune este asemenea suflării din noi, care trebuie să fie permanent cu noi. Așa că nu putem trăi fără aer, fără apă, fără mâncare, nu putem trăi fără Hristos, fără Sfânta rugăciune. Cu cât ne rugăm mai mult, fie și cantitativ, poate univor și calitativ, cu atât a primit mai mult. Asta o spun toți și o spunem și noi. Cu cât privim mai din inimă către Hristos și deschidim inima noastră, cu atât Domnul Dragostei și al Miroștivirii și al iubirii de oameni se odihnește în noi. Și cu cât strigăm mai mult la Dumnezeu, că atâta ni se împlânește și cererea, ni se mângâie și inima, mai picură și o lacrimă și ni se aprinde lumânarea sufletului și simțim că Hristos este lângă noi și nu suntem singuri. Nu e nevoie să vă învățăm acum cum să ne rugăm. Cred că cel mai bun model de rugăciune pentru noi cei de jos, pentru popor, sunt mamele și copiii. Copilul Simbolizează rugăciunea primilor oameni înainte de cădere, rugăciunea celor nevinovați, rugăciunea celor puri, un de păcat. Iar rugăciunea mamilor, a celor bătrâni, a celor suferiți, este rugăciunea celui care este căzut, dar se ridică, și are speranță, și crede, și de aceea strigă odată, și de două ori, și de nouă ori, și tot mai tare, până când Dumnezeu. Îl brațe, și le în și-l aude și-l mângâie și-l învață și-l întărește în nădejdea mântuirii. Am trăit câteva ani în ținerețe în casa părințească și mi-aduc aminte așa ca prin vis cum se ruga mama. Nu știu ce zicea. Era mic, că am plecat cam de mic de acasă, dar știu că se ruga. Și parcă mi-aduc aminte că picurea șecut o lacrimă din ochii mamei. Și Cred că rugăciunea pruncilor și a mamelor ar fi un model de rugăciune pentru noi, cel mai obișnuit. Iar că despre marea rugăciune a creștinului de astăzi, poate vă gândiți împreună cu mine la marii pusnii, dacă mai sunt, sau marii părinți sau că rugări care au trăit, poate și în anii noștri, poate mai trăiesc azi unii care se roază cu adevărat din inima. N-am ajuns până acolo. De aceea, unii ori vorbim nu din experiență, ci din simțire, Sau cum ne dă Duhul, sau cum auzim să noi ce se rogau cândva bătrânii. fel că după rugăciunea mamelor și a pruncilor nevinovați, trebuie să nu uităm că o rugăciune de foc rămâne în continuare rugăciunea călugărilor din singurătate, din pustie. Atât cât mai sunt. Astăzi sunt foarte puțini. Dar totuși mai sunt. Cunosc câteva cazuri și ca să nu uit chiar acum de vreo două săptămâni mi-a spus cineva o taină, o creștină, sărancă, cineva din Hodaru cu frate din nord, aici, Brodina, în acolo cumva în zonă, n-am ajuns chiar până acolo, dincolo, oricum de pudna. o creștină care s-a din din cu evenimentele războiului și care îmi spunea câteva dintre ele cum se roagă această bătrână. Singură, într-un bordei părintesc moștenit, la câteva kilometri de frontiera din nord a țării noastre, și care e aproape necunoscut în zonă însă, de departe, de săbite, și nu se vinde de din credințoase, de ușbiti și duc ceva din mâncare. Deci și părinții, chiar o, o creștină creștină de Petra cu punea așa, din dincolo de deci, de frontieră, a fost nu de mult la noi și deci, părinții, mă duc la o bătrână, uneava se munte Brodini și spunea cum se ruga, că s am fost aia de mai multe ori și m-a minunat numai cât mi-a spus, am simțit și eu cu inima, că acolo era o femeie care se roagă din inimă. Nu știa aproape nimeni, are doar un pasări sau două undeva în casa bătrânească, singură, mai supraviețuiește, toată viața n-a fost căsătorită și se roagă lui Dumnezeu neîncetat. Iar când e vorba de posturi, de la o săptămână în sus postește. Ori asta ceva mai greu găsim astăzi. Deci cel care se roagă mult și postește mult. Și credem că în acești carpas mai sunt creștini, creștini, și câte o și chiar tineri și prunși, crescuți frumos de mamele lor, care se roagă din inimă cu lacrimi. Nu putem explica exact rugăciunea fiecăruia. Teoretic spune multe, dar cum se lucrează rugăciunea în inima ta, în inima mea și în inima tuturor, numai Dumnezeu știe. Când s-a cum, cât durează, și când se retrage, lacrima și bucuria inimii. Toate sunt lucrările ale Duhului Sfânt. Este destul pentru noi numai să suflăm în foc. Și focul se aprinde. Să suflăm în jaratic. Și El se înferbântă, încălzăște, aprinde arte. Multe teorii despre rugăciune nu trebuie. Că atunci banalizăm rugăciunea. Strigă la Dumnezeu. Cum spune și prorocul David. Către Domnul am strigat către Domnul m-am rugat. Deci rugăciunea trebuie și strigată, nu adică cu glas, să o strigi adică din inimă. Nu numai să-și dar să și strigi, nu să se audă de voce, fără voce. Strigarea către Dumnezeu prin rugăciunea inimii este poate cea mai frumoasă rugăciune la care ar trebui să ținem cu toții. Ce să vă mai vorbesc despre Sfânta rugăciune? Rugăciunea este mama tuturor faptelor bune. Vrei să... Ai răbdare, te mai mult. Vrei să biruiești când văzuți sau nevăzuți vrei să ce tulburești, ce ce ne te, te, te mai mult. Vrei să reușești în viață, la vreun examen, în viață, te mai mult. Vrei să-ți meargă bine la drum, te mai mult. Vrei să-ți se facă mama sănătoasă, să o mai ai un timp, să ai cu și să-i mamă, te pentru ea mai mult. Vrei să reușești la o școală sau la o operație. Speriască Domnul, sunt de toate în viață, de toate. Te rogi mai mult și mai tare și mai din inimă. Deci cazul, ca și bucuria, speranța în Dumnezeu și strigarea inimii ne îndeamnă și ne învață cum trebuie să ne rugăm. Nu intrăm în detalii, pentru că toți vă rugați. Dacă nu v-ați ruga, nici noi, nici Dumneavoastră, n-am putea trăi. Ea este suflarea vieții noastre. Cu în inimă, cât putem, sau măcar în minte, dacă nu măcar pe buzii. Păi bună și aceea, Dumnezeu știe când din inimă, când e nu în numai minte, când e nu în numai pe buzii. Cea mai puternică e cea din inimă, cea mai slabă e cea de pe buzii din noastre. rostim un psalm, repetăm de mai multe ori Tatăl nostru, sau zicem în soaptă, Doamne Iisus Hristos, Firul Dumnezeu, ieși-mi pe mine păcătosul sau păcătoasa, toate se cheamă rugăciunii. Cât e de puternică, numai Dumnezeu știe, dar rugăciunea rostită, rugăciunea gândită, rugăciunea șoptită, oricum ar fi, este rugăciune. ea merge în sus, merge către scaunul prea Sfintei Trăim. Și asta e destul pentru noi, că ne simțim întăriți. Nu ne simțim singuri în vremea mai ales de necazuri, nu ne simțim părăsiți în vremea de primejdie, nu ne mai temem în timp de noapte. Și avem bucuria și simțământul inimii Că Dumnezeu ne aude. Deci, de sunt la rugăciune, atâta doar să vă îndemnăm. Să vă rugați mai mult. Toți fiți de părinți până așa, pornim de la cantitate, ca să ajungem la calitate. Pornim de la rugăciunea din șaslob. Și ce este un acatist, care e rugăciune frumoasă, de laudă, toate sunt de laudă acestea. Nu-i de cerere. Pornim de la rugăciunea buzelor și cu cantitate. Și obicei, cei mai mulți niște noștri când vin la noi, ca mai așa îi îndemnăm. Cum să mă rog, părinții? Cum te-ai rugat toată viața, mamă? Păi ce carte să-i citesc, părinții? Ai voie carte acasă? Am cu tare. E și citește de, de acolo cât poți. Dar din cărțile scrise de rugășuni, eu recomand în bună parte psaltirea, care e cea mai puternică, rugășiunii și cită. dacă mai dau să o leagă de post la rugășiunii la psaltire, cu adevărat, sunt... Când e prietenul nostru, mai dă din coadă. Îi stăm că îl arde puțin. Oricum psaltirea îi tulbură mai mult pe demon. Asta nu înseamnă că trebuie să punem psaltirea sub pernă sau să o scoatem din casă. cum am mai auzit fiunea, că și părinți nu știu ce la psaltire, că e pozul. Ei, nu e așa. Dacă fuzim numai de la doi psalti dăm bir cu atunci a răjmașul de din noi. Deci pornim de la cantitate. Cea mai mică cantitate, care o recomandăm unui credinșos, dar aș recomanda măcar rugăciunea de dimineață întreagă, rugăciunea de seară întreagă pentru omul care, da, e mai ocupat cu griji, cu fabrica, acum, munca, cu deplasarea. Cu... Știm cum însiți pentru bucățica de pâine. și tare, e bine când avem prea mult. Când avem prea mult, facem pozni prea mari. Mai puțin, e mai bine. Dumnezeu rânduiește. Noi nu șerem decât atât cât vrea Dumnezeu și cât știm că nici e folos ca să mergem spre Hristos. Deci rugășunea de dimineață și cea de seară, la timpul lor obligator, la care noi mai recomandăm, în măsura posibilităților, una casis dimineața sau când se poate și paracliștul mai și domnului seara, la care să mai șerem să adaugă credincioșul o număr de metanii, dacă nu poate, macar în închinășiune. 20, 30, 50, 100, după putere, după timp. Dacă e mai rămnitor, dacă e pensionar, dacă nu e nici bolnav, dacă poate, îmi mai șerim să adaugim minimum o catismă, dacă nu două lapsă altire. Cu ce am mai spus, este limita cea mai de jos, cantitativă a rugăciunii. Sau dacă voi, din 24 de ore, noi recomandăm la credincioși, frate, soro, cât stai la un film? Până se gătește, părinți Cam cât durează? Păi, două ori, știu. Dacă spui mai mult, mai mult. Și am obișnuit de fir, eu sunt cam critic. Să întreb, nu cât dacă stai, câte ori stai la televizor? Și atunci știu, omul sincer spune, mai ales la spovedanie sau omul spune sincer, mă zis, nu trebuie să-i roși mult. Te spune curat. Ei bine, rupi jumătate din timpul în care l-ai pierdute acolo la televizor, sau știu eu, unii la vom film, știu eu, și adaugă la rugăciune. Și merge așa o săptămână, două lună. Și să vii, în spui cum te-a mers după aceea. Și dacă faci omul așa, începe de abia atunci să treacă de la o cantitate mai mică, la una mai mare și la o bucurie mai mare. Deci recomandăm în mare, din 24 de ori, cel mai puțin o oră de rugăciune, în medii două ori, iar dacă e mai râvnitor și nu are servici și nu are alte probleme grave, până la trei ori din 24 de rugăciune. Și citiți acolo cum vă rugați, vă îndeamnă Duhul Sfânt și vă spune și duhovnicul. Și cum vă mai învață mama de acasă, cum vă mai învață necazurile și nevoile. Și atunci așa, când vă rugați, Dumnezeu vă și inima, mai picură și o lacrimă, mai aprins o lumânare și în taima inimii și a vorbești cu Dumnezeu și te sunt bucuros și a doua zi merge mai bine și parcă lumea îți iese înainte și parcă toate merg ca cum ai gândit. Deci, minimum două ore din 24 de ore, dacă ne rugăm, încă este ceva. Dar nu înseamnă că restul când mergem la treabă sau la fabrică sau, știu eu, unde ne ducem la școală, nu ne mai rugăm. Dar e adevărat că cei mai mulți uităm aceasta, dar e bine mergând spre școală, mergând la pădure, mm. mergând la, știu eu, unei am servicii Până acolo pot să mai zic de câteva ori, ori psalmul 50, ori crezul, ori atâtea ori Tatăl nostru, ori Doamne Isuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcător. Rugați-vă, deci, mai mult, pornim de la cantitate, să vedeți cum pacea lui Dumnezeu se odinește în sufletele crăsiilor voastre. Să vedeți cum Dumnezeu vă mângâie și să că o mână nevăzută vă protejează, iar când rogi mai puțin, Primești mai puțin. Și dacă te mai rogi și ne pregătim sufletește și ne știe cum, atunci parcă nu primești mai deloc. Deci pornim de la cantitate să ajungem la calitate. Care e semnul că omul a sporit puțin în rugăciune? Primul semn este prima lacrimă. Când începe o lacrămeoară să sumezească ochiul, deja puțin Dumnezeu s-a dat darul umilinței, a căinței, a smereniei. Așa încât sunt obligatorii următoarele condiții pentru rugăciune ca să aibă mai multe putere. Rugăciunea trebuie făcută întâi cu mare credință în Dumnezeu. Cu credința că El ne aude, că El este cu noi și în inima noastră, cum singur ne-a promis, că El și Tatăl voi veni la El și la El, și la El voi face. Rugăciunea să o cu credință că Dumnezeu ne mângâie, ne miluiește, ne plinește cererea cea de folos ori și cerere. Și să roagă unii, mai ales la femei cu tare, că mă îmbla cu vră și cu tare, la i îi fac eu, că pun eu la pomelnică și cu tare și la posul. Când te rogi pentru ca Dumnezeu să răspunde pe veșena ta, nu-i și asta, nu-i primită. Mai bine să vă împătuiți cu duhovnicul, să vă spunem cum să vă rugați pentru cei care vă fac necază. Acum, într-o oră și ceva, nu putem spune totul. Deci, întâi să facem rugăciuni cu mai multe, cât mai multe credințe. Apoi rugăciunea noastră să fie smerită. Degeaba ne rugăm mult dacă ne șângânfăm poate sau ni se pare că gata, am rugăciunea inimii în mine. Să ne rugăm cu smerenie, că eu sunt cel mai păcătos, că nu sunt vremnic, nici să mă uit la Sfânta Icoană, nici să mă uit la nălțimea Cerului, când ne rugăm așa, cu adevărat atunci a Dumnezeu, se pleacă cu milă mai spre noi. Iar când ne rugăm puțin și cu mintea în și cu ochii încoace și încolo, cu gândul ăla, știu eu, și cine mai vine, și cine mai pleacă, atunci e rugăciunea așa, mai zborată, cum zicem noi, mai cu puțin roade, dar oricum nu rămânem fără plată totală. Deci rugăciunea cu credință, rugăciunea cu smerenie, apoi rugăciunea să fie cu pasie duhovnisească sau cu împăcare. Cel care are dușmani, cum se zic ei, și am atâția dușmani, părinte, să-i pun la pomeni. el nu se roagă pentru iertarea lui, pentru dușmani ca să-i potopească Dumnezeu. Ei bine, să știți că acel om... Trebuie să el vindecat el mai întâi, trebuie și el lămurit cum se se roage, trebuie el convins că nu are dușmani. Și cel care lucrește nu e dușman, poate e un binefăcător. Și dacă mai punem cineva la răbdare, nu este un dușman, poate e necesar. Dar mai e și Dumnezeu, prin vecinul, prin fratele. Așa încât să nu cumva să vă rugați când aveți dușmanie asupra cuiva, până nu te împaci cu el. Așa e după ca. Rugăciunea să fie făcută din inimă smerită cu rată, cu credință și cu împăcare cu tot omul. Altfel nu putem să spunem tatăl nostru. Nu v am din întâmplare aceea din Pateric, când un tânăr călugăr era probabil în pusteaua Egiptului și s-a dus la un bădâns să-i spună că cineva din călugăr de acolo, din pustici, în Egipt, i-a făcut-o necaz și nu-l poate ierta deloc. loc. ce și mi-a făcut? Cu tare, cu tare, cu tare... Păi zice, iartă-l, frate, nu poți să-l Cum, dacă mi-a făcut atât de rău și mi-a făcut cu tare și cu tare? Și vrei, mașul face din nimic, ca face un lucru mare de tot. Și atunci a zis Pustnicul, bătrânul, Duhovnicul, frate, dacă nu poți să-l dar hai să zicem tatăl nostru amândoi, iese tatăl nostru. Și a zis omul, tatăl nostru, și când a zis și iartă nouă, precum și noi iertăm deșinților noștri, bătrânul i-a spus, frate, nu așa. Dar cum părinții? Ca să scrie în cartea, în evanghelie. Nu zice. Și nu ne ierta nouă greșelile noastre, precum nici noi nu iertăm greșelile noastre. Nu, băi, de așa scrie în carte, în Evanghelie. Păi, nu, dacă nu scrie cum zice acolo. Zic cum faci tu. Și atunci umilit băiatul tânăr, și a spus: iartă-mă, părinte, cu adevărat mă duc să iertare de la fratele meu. Eu sunt cel vinovat. Așa și noi, iubiți, frate. Dacă ne iertăm bine, după aceea îi punem la fipsa alții cu când ne alegem. Să nu ne mai împăcăm, e greu. Eu o rugăciune așa, mai mult timp pierdut, ca să spun așa. Domnul se întoarce fața despre cei care nu se împacă. Toți suntem oameni, toți ne mai supărăm. Eu supăr pe altul, altul pe mine, amândoi pe al treilea și ce unii pe altul așa sunt oamenii. Dar sucul copilării ăștia este. Trebuie să ne iertăm, să ne împăcăm, cel mai mic de la cel mai mare și ce iertare, cel mai greu vinovat de la cel mai puțin vinovat și ce are scuze și iertare și mergem mai departe cu tatăl nu. Câtă lume s-a mântuit numai cu tatăl nostru. Mi-aduc aminte că eram în târgul neamț, ori fi o ori fie 30 de ani, la mănăstire. Și trășeam pe acolo din târg și era o autobuză, o cursă din târgul pe Fipiric, pe Neava. că cu tu toți ești zona. Și se cită mare. Și vorbeau oamenii în cursă, bătrânii mai ales. S-a supărat Dumnezeu pe noi să nu veni ploaie și se usucă tot de pe câmp. Dar un bătrân, din vreo 80-90 de ani, foarte înțelept, barbă și mare, cum poartă sau câțiva bătrâne. Zice, da, zice, dar oare mai este astăzi bun creștin care să zică Tatăl nostru cu lacrimi? Și-au cu toți. Toți zicem Tatăl nostru, dar așa, pânturat, repede, grebiți. Zice un Tatăl nostru cu lacrimi să vezi că minuni se fac. Deci nu contează ce rugăciune ai zis. Contează la Dumnezeu cu câte credință și cu câte lacrimi, și cum ai rostit Tatăl nostru din inima ta așa încât se foarte pe scurt condițiile de bază a de unei mai temenice. Mai sunt și altele, așa să le amintim. Credința, stăruința în rugășuni, smerenia inimii, împăcarea cu toți oamenii, sunt primele condiții obligatorii pentru cel care vrea să se roage și să capite de la Dumnezeu ajutor. Nu vedeți că marile noastre ajutoare sau harul vieții noastre care ne dă numai de la Dumnezeu vine? Omul te ajută cât poate, te duce până mai dincolo, să arate un drum, să arate o răsturnare și, până cam pe ei și eu, frate, și duce tot înainte. Dar cel care rămâne tot totdeauna cu tine și cu mine în viață este singur Dumnezeu și îngerul nostru păzitor, care ni l-a pus Dumnezeu. Deci, să ne vedem de la viață, să ne vădăm de la omul de căjit, de la mama care îi văd, și are copii mulți. Ea nu știe, poate, nici carte, sau știe puțin, dar să ne vădăm cum rabă ea, cum se roagă ea, cum plânge ea și șterge cu basmava lacrima. Și de la ei învă... nu de la filozofi să învățați să vă ruga, nu de la cei care spun teorii, cum spun și eu, de la acei care se roagă cu lacrimi. Și am spus, mamele, poate purtii și în munt, unii mai sunt și câți mai sunt, bătrânii și copiii nevinovați. Învățați-vă de la ei să vă rugați să stăruiți în rugăciune, nu e nevoie să știți și o rugăciune pe geros dacă nu știi. Dar măcar să o citești. Dacă nu o zici, simți că parcă un foc. Este din inima ta și se încălzește inima și mintea și memoria și sufletul și trupul. Și atunci a început să te rogi cu adevărat când lacrima a început să furgă pe obrazul tău. Nu pentru necaz că nu-ți dă cineva pământul, nu se te plângi pentru grădină sau să te plângi pentru fiecare și să pagă vomenească ai patimit sau s a înjugniți sau s a jurat cineva. Sigur că și asta ne doare. N-am vrea să ajungă creștinii noștri la cearturi, la tribunale, la judecăți, dar rugăciunea să fie așa, în cum am spus până acum, învățând de la cei mai bătrâni, de la cei duhovnicești, de la copii, de la călugării bătrâni care au descoperit saina rugăciunii să învățăm și noi a ne ruga. Cantitate, calitate și mergem mai departe. Alte condiții ale rugăciunii este ca să ne rugăm stăruitor ne rugăm mai mult. Chiar dacă mintea zboară, ne rugăm mai mult. Primești oricum mai mult. Te rogi puțin și vorbești mult și povestești câte sunt vruti și nevruti și glumi și toate, Să ai mai văzut la acele televizoare și să mă mai la în nunta lui și la cu țare, -tare. după ce te-ai rugat o leacă, în câteva minute povestești ceasuri întregi. Sunt unios și cu patima. Așa e mai rugăciune, fratele lor. Rugăciunea se lucrează în time. Rugăciunea se lucrează în inimă. Am văzut și eu la Sfihăstria câteva călugări care s-au rugat cu rugăciune de inimă, cu rugăciune de foc. Era un bătrân, s-a dus la Domnul. Părintele Paisi nichitencu din zona Cernăuțelor, era când România era mai rotundă atunci, mai mare. Și când s-a întors, cum s-a întors istoria și frontul în coase, el a fugit din partea lui de acolo, fiind deja călugări la un schit, și s opit la Dragomir, n-a aproape. Și a stat vreo 30 de ani, dacă nu mai bine, bucățar Părintei Paisenichitencu, un sfânt al zilelor noastre, mic de statură, cu fața care iradia o bucurie străină de cele pământești, care nu și-a văzut părinții nimic când ne a plecat de acolo pe un că către încoase, care n-a o odată, n-a spus odată nimănui că-l doare ceva, că-i dor de ceva, și neîncetat se ruga. Și avea darul racimelor. Și în 60, când a fost așa, de fiecare zi, că din mănăstiri, Sihestea a fost, fost transformată în mănăstiri de bătrâni. Și toți bătrânii, pe așa, din toată Moldova, i-a dus la Sihestea, acolo, vreo 60. Și eu eram pus, mai tânăr, noi așa, eram pus, acolo să i a să-i aduc din mâncare, să le asigur hrana, un fel de cămin de bătrâni era atunci. Așa au vrut oamenii vremii, sau așa meritat, așa am primit. Și Vă spun drept, când mi-aduc aminte de de Paisie, nu pot să spun totul, cât și știam și am văzut la el că nu rezist. Doar dacă vă, vă pot că am văzut un Sfânt, tot la bucătărie i-ar fost rânduit să stea. nu l-am întrebat niciodată cine l-a să se roage sau cum se roagă, n-am îndrăzit să cer nici un detaliu în legătură cu trecutul vieții sale, decât cât i-a dat lui Duhul Sfânt să ne spună. dar. Vă spun cum fățea la sihăstria, la noi, la bucătărie. Curăța cartofi sau ceapă sau gume? cum știți, care mamele fac mâncare. Ca să faci mâncare la 60-80 de oameni, nu e așa de ușor. 2.000 pe zi. S-așeazam bucătării într-un colț așa, cu spatele spre ușa de intrare. N-am înțeles multe vreme, taina, adică ce stă cu spatele spre ușă? Dacă auză că vine de aici, dintr-o parte, cineva așa, sau auză pași, să cu spatele spre zona aceea, ca să nu-l vadă nimic. Și-aș -și mereu fața. Eu, tânăr pe atunci, zic, poate ne urăște părințile? Era mai copilandru așa, Acum 35 de ani. Mă gândeam, fiul mă mi a dat seama de ce stă părinții Paisi așa. Părinții se ruga. Se ruga cu rugăciunea inimii, zicem noi. Nu știm cum arată rugăciunea inimii. Dar de explicat încercăm să vă explicăm, cum am văzut-o la alții, Că e rugăciune de foc pe care... Sfinții de obicei o wow. Dar vedem la el ceva. Cât puteam, atâta, că nu poți să stai în fața unui bătrân să vezi și vezi ce face și tot așa. Dar vedem un lucru. Cum curăța cartofa la fiecare când dădea cu cuțitul curgea o lacrimă. Avea darul lacrimilor. Și aici, în stâln, cum e s la la avea un șaban. Ce, ce are părinte de așa pieptul umflat? Avea un prosop, nu o batistă, un prosop, era ud, de lacrimi. Nu s-a uitat nimic. Dar rugăciunea inimii arde ca un foc în el. Îmi bujurau obraziere așa de slab, de-ți e Nu știu cât mânca, nu știu cum mânca, dar acest bun părinți cu viață sfântă ne-au milit pe toți și am descoperit, așa cât -a putut, că s-a putut ca avea darul lacrimilor și rugăciunea așa de foc a inimii. Deși sunt o cu spatele, ca să nu-l vadă nimeni cum să roagă părinții de pais. S-a murit pe brațele mele. Mă iubea, eram mai tânăr și le aduceam și eu câte ceva de mâncare de la Sârf, pentru că 60-70 de bătâni trebuia îngrijit. Și mă duceam pe la băstrâni și el se bucura. Nu mi-a spus decât câteva vorbe cu din dintr-un stat dincolo din Finistru, uneva de pe acolo în Nord, către Galicia cumva. Eu sunt și român, am plecat din mic de acasă, mă a chemat Petru, mă a călugărit mitropolitul Visarion Puiu, a fost adus al Bucovinii, al am fost și călugă la metocul mitropoliei, după aceea cu război am venit în coadre și acum mai atât sunt aici. Dar la biserică vinea bătrânul când era privegherii, noaptea, sau la utrenii, avea lui și eu, ca omul păcătos și mai tânăr, mai scos mă uitam când și când la chipul lui. Era de ca o fracără de luminarii Și se observa în penumbră cum lacrima reflecta câte o rază ce lumină. Să ruga și lacrimi mai curgea pe piept, pe haină. Iată un model de rugăciune a unui călugăr care arde pentru Dumnezeu. A un călugăr care a lăsat totul pentru ca să câștige totul pe Dumnezeu și viața veșnică. 20 de zile n-am mâncat nimic, avea o față înjerească, duhovnisească și a murit pe brațele mele. Și m-a făcut să mă așez lângă pătucul lui deci s-a uitat o că fix în ochii mei, mi-a zâmbit puțin și nu am mai trecut nici jumătate de minut s am văzut că se de frumos, nu mă mai privește în față și într o minut jumătate s-a dus la Domnul. S-a mutat un sfânt dintre noi. Că cine se roagă o viață întreagă așa, nu l putem numi decât un sfânt, toată de cei care se roagă puțin și din grabă și așa cum ne rugăm noi cu toți v-am spus acesta, o pildă, am pus-o și în cu românesc, mi se pare și în alte cărți, ca să nu se uite. Am mai fost și că călugări am apucat, dar nu-i timp să explicăm pe toți aici. Numai ca să vă râvna, pentru a vă ruga mai mult. În casele de dumneavoastră, cel mai mult se luagă mamele. ia cu lacrima, ia i cu bucuria, ia suferi mai mult, ia se bucură mai mult, ea se sacrifică mai mult și ia triminește, sperăm, cu luni mai multe Mama, care e lumina și făclia casei și a familiei. Casa fără mamă e pustie. Copiii fără mamă sunt orfani. Chiar dacă au tată, dar sunt orfani. Locul mamei nu îl poate lua nimeni. Așa încât apelăm la creștinii de aici din sală și la mamele care aveți copii și fetițe. Și ați dus, că duceți în continuare greul vieții. Faceți ca să vă fie viața mai ușoară dacă vă veți ruga mai mult. Cantitate, calitate, Dumnezeu va ști când și cum se schimbe de la cantitate să ajunge la o oricare calitate. Dar să ne întoarcem la sora rugăciunii ca să nu o lăsăm uitată. Rugăciunea are un frate bun, postul. Sau, cum spun alții în rugăciunea este jertfa sau partea sufletului, iar postul este jertfa trupului. Și trupul și el trebuie pus la o leacă de post, la metanii, la rugăciune cantitativă, îl măsii în pișoare, în biserică, sau în genunchi, îl pui să facă metanii mai multe, nu-i dai mâncare o zi, două, trei, cât poți. Și aceasta este rugăciunea trupului. Sau, cu alte cuvinte, postul. Postul este cel de mai multe fieduri. Cel mai ușor e postul de mâncare. Nu mănânci jumătate de zi. E cel mai scurt și cel mai ușor de făcut. Dar și a sunt mai puține. Cu cât e rogi mai mult și adaugi și post mai mult, cu atâta rugășenia ta e mai întreagă, e mai completă, cu atâta lacrima se ivește pe obrazul tău. Deci postul, întâi înțelegem înfrânarea de la mâncare. Nu mâncăm jumătate din zi, sau stânem o zi până în seara, mai ales mercurea, vinerea, poate și lunea, mai ales când e zile de post. Toate acestea ajută mult, foarte mult rugăciunea. Cei mai râvnitori sau au canoni la duhovnicilor, cum e postul acum, mercurea, vinerea, dacă nu au muncă prea grea la fabrică, știu eu, unii mai oh. sunt, dacă mai merg publicul de pe la aici, la Suceava, fratei care ne iubesc grozav din apus, au avut grijă să ne aducă acum 50-60 de ani cadou comunismul și acum ne aduc fericirea din apus. Filmele porno și tot restul. Iertați-mă din dar știu cel puțin că dumneavoastră tot ce se întâmplă, în lume și în țara asta. Că am și umblat și am fost rău de mic. Am înțeles mulți lucruri care cei mai mulți nu le înțeleg. Dar lasă să și Dumnezeu dreptății. Ei au mai mâncat și s-au hrănit din sudorile noastre vor mai mânca cât ori mai mânca. Dar și când vor pleca, Dumnezeu va ști cum să judecă. cerul și pământul. Și postul ochilor, nu mă mai uit pe la acele televizoare, pe la acele filmuri, la acele prostimi și care strică tineretul și mi se pare că ating bine și pe cei mai bătrâni, dacă nu mă înșel. Încercați să postiți și cu ochiul, mai ales în zile de post, nu că să-mi fac ce vreau. Vă îndemnăm așa, iar restul cum vă îndemnă duhovnicul cu conștiința. Să postim și cu ochiul, să postim și cu ureche, mă răsăm muzicele acestea, mai să acum sataniste care strică lumea. Tineretul nostru, cum știți, nu mai consumă muzică dacă se spune așa de cei tradițională, de vremea, mai creștinească, oarecum zicem, dacă se poate vorbi și de muzică, mai creștinească. Dar nici din cum care este acum, care vine tot din Sfântul Occident, ca să spunem întânghilele mele. Nu știu ce mai adus bunul Occidentul ăsta. Să ne iertați, n-am nimic cu nimeni, dar am văzut o bună parte și din Occident. Și mi-a fost mire de ei. Și m-am întors trist din țările din apus. Trist m-am întors. nu știam cum să vin mai repede. Nu că n-a în și mânca. Un lucru lipsea, era totul pustiu. O lume care nu te întreabă nimic, nici de unde ești, nici unde vrei să mergi. O lume care atât de vrea să vândă, să de bani, să-și cumpere mașini, să facă cu tare, cu tare, cu tare. Nu te întreabă nimeni nimic, nici dacă trăiești, nici dacă ești mort de viu, nici dacă ai fost la vreo biserică, nici bucuria aia ai în viață. că nu te-ntreabă din acest. Nu. Așa să o găsești la mama ta acasă, în pământul tău străbun. Nu-i cază să spun acum, mai mult, Dar câți străini vin din alte părți la noi și am confirmat și am verificat că au dreptate, au spus-o părinților, ce frumoasă țară aveți. Păi și e frumoasă, fraților. Are făbri mult din avem nu vedeți ce frumos popor aveți. Deși e frumos, fraților. Păi deși e. s țări am umblat, dar n-am văzut că aici la dumneavoastră toți facă rugăciuni, se pleacă, văd pe la icoane, pe la biserici, legate de mănăstiri. Poporul dumneavoastră este extraordinar. Și am zis eu, ei, data asta ați merit frate, așa este. Avem un popor bun, mai bun ca noi călugării, că e mai smerit. cine e mai smerit, acela e cel mai bun. Nu cel care face crucea mare. Cel care se smerește mai tare, acela se roagă mai mult și pe celălalt aude Dumnezeu mai întâi. Toți smerenia e întâi. Așa încât, intrați mă înapoi la rugăciune și la post. Întăriți-vă rugăciunea cu post mai mult, cât puteți, cum puteți, când puteți, și veți lua mai mult. Dar să nu postești ca să moare vaca veșinului. sau capra vădului. Că o făcut când i-au zis, când au făcut, când i-au un să o împui. Nu, nu, asta ai post, pierdut, timp pierdut. Păcat e când nu, nu l-ai mâncat, când nici plată n-ai. Dacă postești, postești pentru că iubești poporul lui Dumnezeu, ca să fii mai bine pentru România. Postești pentru văduva cu tare, care te îngarde acolo, că e sunt și nu are și nu-i Se să Dumnezeu sfârșitul cel bun. Și roac de pentru dânsa. Și mai cercetează-o. Nu numai așa prin gard. Treci gardul dincolo și vezi ceva și mă duci la Ioana. S-a morși Costache. Mi-i spunea cineva acum. Am părinții și un tată bătrân de 90-47 de ani. Și unii orice am un gând rău. Păi aș vrea să-l moară, zice, că trebuie să-l îngrijesc. Și sigur că a mustrat pe beata fică. Păi așa, nu o să te bucuri că ți a dat Dumnezeu un tată de aproape 100 de ani. Și zice, păinți, tare, mă și te iese la psaltierie. N-are nevoie de ochelari, nu lipsește de la biserică. Păi, bucur timp sorul. Tisi se spare rău și se-i dorești moartea. Când a murit el, s-a aduce la Hristos. Apoi, mată, atunci ai să-i sunt de abia să începi să plângi. să vezi și înseamnă să n ai tată, să n ai mamă. Deci, iubește-vă bătrânii, tare, spun bătrânii când sunt. Și care sunt, cum se spune cu misiunea întreagă, adică bătrânii, nu care stau prin cruci, bătrâni care stau la rugăciuni. Că sunt și ei care stau peste drum, dar iubiți-vă și rugați-vă și pentru ei. Rugăciunea unită o cu postul cât vă dă Dumnezeu, cât vă îndeamnă cugetul, cât vă dă voie duhovnicul și cât puteți. De asemenea, pe lângă post, mai punem în trupul și la niște metane. Am cunoscut părinți și crați și mireni, de aproape 50 de ani de când sunt la mănăstiri, mai aleg de când sunt preot, am auzit multe, dar am găsit unii dintre ei care spunează și părinți, eu fac în fiecare noapte o mie de metane. Eu sigur că m-am mirat, dar nu observat el că am asemenea lucru. Pentru că, în adevăr, o mie de metane pe noapte nu-i ușor în fiecare noapte. Sau chiar și în sute. Eu n-am dat niciodată metani în multe. Am întrebat cât pot să faci, frate, sau soră. Eu, părinte, aștept că cam 40 în 40. Da fă Data viitoare să vedem. Dacă mai pot, mai adăugăm ceva. Nu fac ceva să adaug. În spatele cuiva să pun ceva greu, până nu vrea el. Și îl testez, îl întrebe și îl să zic și el. Dacă el poate, fă până la celălaltă spovedanie cam cât ai zis. Dacă ai se pot, dacă nu, mai scădem. Întotdeauna mi-milă se pun în spatele omului mai mulți metanii, mai multe zile de post, sau știu eu altceva, că este greu. Are fabrici, poate mai muciucrează uneva, alergă după bucățică de pâine, are copii, are un mai așa de mai multe plăcere curse, mai tulburări în casă, poate n-are un ban și eu sim mai pun și eu în spate povară pe mare. Primește Dumnezeu numai să o odată cu ochii la cer și să primește tău și susținul tău și tatăl nostru care îl Așa încât, pe scurt, la post adăugați și un număr de metane, cât vă îndeamnă cuțetul, cât vă spune duhovnicul. Adăugați și alte osteneri, și mai ales când e, cum e acum, suntem în postul creștinului, este de dorit ca cei căsătoriți să trăiască în curățenie totală. Dorim, cerem, recomandăm, dar nu obligăm. Amănuntii fiind e la duhovnicul lui. Că dacă n-ar fi tată și mama, n-ar fi nici eu. Dacă n-ar fi tați și mami, n-ar fi lumea aceasta. Deci noi nu suntem împotriva familiei, ci suntem pentru ea. Sunt ne rugăm pentru cei care nasc, pentru cei care suferă, pentru cei care își dau viața pentru copilașii lor și care slăvesc și pe Dumnezeu. Iată foarte pe scurt am punctat ce este Sfânta rugăciunii și ce este Sfântul post. Aripa dreaptă este rugăciunea și aripa din stânga, postul, este fratele ei cel bun. Cu aceste amândouă, când sunt amândouă prezente, cerul și pământul se bucură Rugăciunea noastră este auzită și Dumnezeu ne miluiește. Ați văzut ce spune Sfântul Vasile cel Mare despre post. Și mulți spun că postul e mai târziu, că postul a adăugat biserica și preotii și cu tare și cu tare. Deci eu am să vă dovedesc vouă că postul este cea mai vechi poruncă dată de Dumnezeu omului. Când a zidit în Rai a spus, din toți pomii se mănânci, dar de șel din mijloc? ar cunoști să vină să nu mâncați, căci cu moarte veți murit. Deci ce-a făcut Dumnezeu? A pus pe oameni la post. Nu va din să nu mânci. Dă uite, ai altăția pome, e raiul ăsta, e mare și frumos. Cât au sunut porunca apostolului, totul a fost ordine în rai. De când oamenii au curăcat prima poruncă care este apostolului, s au mâncat, așa cum știți, istoria din Biblie, atunci toate s-au întors pe dos. Vedeți cât de din mare putere apostolului? Vedeți că postul e cel mai vechi porunc, spuneți spune Sfântul Vasilii. Așa și noi, iubiți frate. Presuiți și postul. Nu nebrijați. Cu cât vă veți ruga mai multe cu cât vă veți mai lăprema, cu cât vă veți poste o leacă mai mult, cu atâtea rugăciunea noastră și a dumneavoastră va fi ca un foc care arde, care mângâie, care curăță, care spală, care izgonește pe diavol și care aduce în casele noastre și în inimă bucuria, lacrima, mângâierea și mântuirea. Și acum să trecem de la rugăciunea personală, la rugăciunea cea obștească. Creștinul, când se roagă, face în inima lui Sfânta Liturghie. Deci rugăciunea fiecăruia dintre noi, rugăciunea noastră personală, este o liturghie personală. Și dacă ești cu o leacă de post, și coleacă de leacă de coleacă cu, cu o lacrimă două, și cu stăruință și cu mare atenție, când o rostim, la cuvintele care le rostim, și cu adânc smerenie, liturghia sufletului nostru aduce mare mângâiere sufletului și inimii noastre. Dar de la această liturghie de taină personală, intimă, mistică, dacă vrei, a fiecărui credincioși, noi nu ne putem mântui fără de jertfa euharistică sau de liturgia care se face în Sfintele Bisericii. Ce este până la urmă sfânta Liturghie care o să vă jăsc pe Sfintele Altare? Este o rugăciune obștească. Deci de la șa personală pe ce în de obște. Să nu cumva să separăm una de alta. Aceea e rugăciunea mea sau liturghia mea de acasă o fac un sperț de o oră, jumătate, un șase, două după timp, după râvnă, după putere. Dar nu uitați de mama tuturor rugăciunilor care este Sfânta Liturgie, pe care o fac preuți în Sfintele Biserici pe Sfintele Altare. Este cea mai puternică jertfă, cea mai puternică rugăciune, cea mai mare lucrare duhovnișească care se face în lume, cât suntem în trup, se face prin Sfânta Liturghie. Cea mai mare rugăciune care se face pe Pământ este Sfânta Liturghie, care repetă nesângeros jertfa lui Hristos de pe crucea Golgotei. Prețuiți Sfânta Liturghie. Iubiți bisericile, nu mai judecăm pe preot ajutați-i cu lacrima și rugăciunea dumneavoastră să nu-i lăsați singuri-singurei prin de bisericii. Eu știu că aici, în Bucovina, și chiar mai la vale, mai cum suntem noi, lumea vine multeșoară la biserică, chiar multeșoară. Dar mai la vale, încolo, mai către Jiu, mai către Banatul, știu eu, și special Muntenia, acolo, se vedeți goali-goluțe bisericile. Iar cârții mele, la case una, că am început să vină acum așa pe la noi, și să-i vezi bătrânii când stau acolo și alții țopui și alții înjuri și alții se bați și alții cu tare și așa mai departe. Deci când biserica statului este aproape goală, satul acela este condamnat la moarte. <coughs> Ferească Dumnezeu să lăsăm biserica Dumnezeului celui viu, unde să se vășește cea mai mare lucrare și rugăciune de pe pământ, jertfa nesregeroastă liturgică și să ajungă creștinii noștri care până astăzi au fost așa de cumis, și au trecut așa de ușor prin greutățile istoriei neamului nostru să se mute greutatea de la biserică către cârcim, către discotești, către televizoare, către filme pornografice, către toate urgiile veacului de acum. Că trăim cu adevărat anii apocaliptici. Nu cum vor veni în mâine, trăim din plin apocalipsul. Când oamenii au ajuns ca să desfințeze familia prin acele cumpitii patim, care nu îl pot rosti aici, când mi-e miră de pruncuții ăștia nevinovați. Când auzim că mulți din tineri, mai auzim studenții mei practică yoga și atâtea alte practici satanice, toate sataniste și cu diavolul lucrează și sunt hipnotizați de forta, puterea satanică și la biserică, la noi pe acolo, puțin băieți de liceu, să fetei să vezi la biserică duminica la liturghie. Chiar la noi. Au ajuns sataniștii să pună mâna pe tineret. Și-i vai de noi. Și faci mamă și tată. Ce facem noi celugării. Și fac preoții. Și facem noi care mai spovedim și suntem numiți duhovniș pentru poporul acesta. Mi se îmbolnăvește poporul de o boală apocaliptică. Toate aceste practici satanice trebuie excluse din casele noastre, din satele noastre, din târgurile noastre, din școlile noastre. Că sunt cu adevărat practici satanice, apocaliptici. Și să știți că cel care alunică pe panta asta, mai cu adevărat este ca și pierdut. Am văzut și eu, tineri bolnavi psihic de yoga, tineri cu demonul în și răcnesc și urnă din ea. N-am văzut în viața mea atâtea demonizări ca în ultimii ani acum. E un pas apocaliptic. Deci, atenție ce facem cu copiii. Nu-i lăsați oriunde. Nu-i lăsați la fiecare, nu nu-i lăsați să umble pe cele străzi, pe cele, știu, case de adunare. De acum se vedeți fericirea a se și mai mare. O să facă ei case de destruc prin toate târgurile, prin toate orașele. Am văzut în Grecia noastră, am fost de câteva ori. Nu mai spun mai amănunte ca să nu smintesc, dar n-am crezut într-o țară, cea mai pus de țară din Europa este Grecia, Grecia antică. N-am crezut că în Grecia noastră se poate întâmpla numai la Tesalonic. Am trecut de câteva ori acolo cu un român care ne-a ducea de la o mănăstire și pe unde vezi că e acolo. Case de păcat. Punct. Ferească Dumnezeu! Cei care se laudă când ne dau mari fericiri, o să ne facă și nouă. Deja așa, asta audă, că având vând pistoare, vând cu... De ne Cadouri. Prietenii noștri din Occident ne aduc cadouri. Pusculițe cartușe, filme cu femei goale, desfrâuri, nu-i de râs, mamă. Unii lacrima să plângem. Mulți din Occident, și-am mai putut așa cei care lucrează cu demonul, eu, ca felea mare din ecaz, când n-au reușit cu comunismul să distrugă țările ortodoxe. Nu-i glumă. O să ne nu și mai vârfnici. Ori trăim ortodoxia, ori pierim. Ori umplem bisericile când e timp de rugăciune, Totul să lăsăm. Și mă mă lega, nu mai pune la cop. La foc, fie, fi urmă. Du-te și te roagă. Și cu un bob de anafru să încă trezire de post, dar de bucurie. Roagă de frate și soro. Umpleți bisericile, umpleți mănăstirile. Faceți casele bisericuțe, fraților. Rugați-vă mai mult. Ortodoxia este pusă pe foc. Nu de oameni. De demoni. Dar ei lucrează nu direct, prin oameni. Cei care ne zâmbesc mai mult, aceia ne urăsc mai mult. Cei care ni promit Marea cu a cei sunt care vor să ne pună punia, în gât, cum se spune, să ne iertați. Eu cred că acest popor va trăi cât să va tine de biserică și de mănăstiri, cât vor asculta de duhovnici, cât vor umplea bisericile. Nici un stug nu va putea să dărâme, să distrugă cetatea noastră. Acum, va din nou.